صحیح خبر ادادا چی دا نبی لو ادادا اللہ ولیو احل د حکمت خبره رنبای چ... سکڑی لا پلزوی تا لا تشرک بالله لا له حکمت رنبای خبر ادادا قا پا شرک دا سری عرص تباکی گی اپا توحید با دی حرص گٹی ومائی اشکر چاہ چا شکر باسو فائلنا مای اشکرونی لف سے لاغ شکر باسو د الله او فائدہ و اقبلزان لائی وَمَن كَفَرَ اَچا چې انکار وکړ فإِنَّ فا اللَّهَ غَنِيٌّ بِشَكَل لا بي فروا دے حمیثタイルشه و دے د لقمان حکیم په ملو بلا خبره د حکمت سوا اره کده چاله ول سوت خبره فالاولاد تا اخفل پلار امور تا رشتہ دار تا ویس قانا لقمانو کل چوئی لقمان حکیم لبنی ہی اخفل زوی تا ووو یعیزو حال دا اجدین لقمان حکیم لسیت کا اخفل بجی تا یا بلیہ ازما بچوریا لا تشرک باللہ تا دا براک خاون مجورو اللہ سرا ولی ایلن الشرکا یقینن خاون جورو اللہ سرا لظلم و لازویم خامقا ظلم لو دے تا کله کوئی داسه خبري کوي خلک پلوې گنګ کې اختله غير الله تا قبرون تصدي دي لګي درما دتي आवाज کوي الوه ظلم کوي اتوې داتا سکه وي ووسويل الانسان او من حکم کړره بني ادم تا دیواله دایې په د مور پرلار د دې کې حملته پور تکړيدي هو پور تکړې دې مور هو دي بچلره حملته پور تکړې دې بچلره امه مور زده وهنن پهې حال کې چې کمزور وه اوحلل په داې حال کې چې لاله کمزورې کېږي لومبی حق د مور دی که نهور ته دداخلهکه ډمور وای نه د پلار خو سپیره مپ که نه غلی یریږي په مور د همزری غون تهې ورځي لوم حق نهور د و سوالو د سله بیاون د بچ في عامینې په دوو کالو ک دي. اس او ما اور تسحکم کړه له شکور لیشکر شکرباشه زمہ الله او په توحید او ولوالدایت او شکورباشه د خپل مور او پلارو په تابع دارای د هغه په جاہ سکارونو کې او په خدمت الای خاص ما ته ګرځیدل دي او دعوانا ان الحمدلله رب بران محترم مردن کو دا مولانا کاری شفی اللہ صاحب دا درسی قرآن دا سینتیس نمبر کے ست چی بمکام دو تالے بینک سر جمعات کی پاندر ست دولار گیارک شیر دا دی دا ملاوی دو پتیاس آتای اشاہ دی توید سنت کے ست اینڈ سیڈیز مارکر دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازان اس دی مینچوک جنگیرر اور صوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحید موبائل نمبر زیرو سوره لوخمان آیات نمبر 15 آداب بیانئی قران کریم د مور او پلار په بارے کی د مور او پلار سره خکوا وکړه دغه د مور او پلار پتا کوشش د دې کئ چې د الله سره د خاون جوړ کا نوبيا با دگا مورپلار خبره نماني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وان جاهدك قال كا عالاده خبری ان تو شرکا چې تد براخي خاون جوړکا بيما سرا ماغا ليس لك جنس ته تعال را داغ په شرکت باندې علم دليل فلا توهما فاستا تا بيدار مکو د دغه رب لار دا خبره ول د شرک او د ګناه بمنا احب بهمال او مرګرتیا کوه د مور پلارار فدونیا په دونیا کې مُتَابِقُ د شریت مطابقکو مه پلار ک کاافرانوم سره خجوونتیرو قدر عزت احترام له کوه وځ سبيلهمنلارې داغه چا پهې ااب به ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ بِآسْخَاسْ مَاتَا وَاپَسِسْتَاسُ دَي فَاُنَبِّئُكُمْ زَبَخَبْرُمْ تَاسُ بِمَا پَاغِ كُنْتُمْ چِوَئِ تاسو تَعْمَلُونْ كَوْنْ كِدَاغِ دنیا جوان مورا پلاسا رکھتے رو وشیری جوان آودا قیدے جوان ملچا سا رکھائے چِر کم خلق ما ترہ گرزی او زما عبادت کئی ازما په توحید با نکلکی یا بنییا ای زما بچوریا لقمان حکیم بیا خطاب شروع ان انہا یقیلا دانی کی اوبدی انتکو کوی مسقال حبتن پاندازی د دانی من خردلن دوری د دانی فتکن شیدغنی کی اوبدی فی سخرتن ورننو تی پیوگتکی او فیسماوات یعشی اسمانونو کی او فیل ارض یعشی زمکا کی یكتبه الله رادی با خیر الله آیات نا دو خبر ثابت شوی یو خبر دا چې الله پارشي سپویږي هر ځای کې یو شی نو الله ته خبردار دے اجویم دادا کتا غلی کی کړي دا داغی بدلو اللہ تعالی در کئی کاغار سم رپت زائی کی تا کڑی داو کتا بدی کڑی دانا داغی سزا بوم در کئی ان اللہ بیشک اللہ لطیفن وینی بارک شیزونا خبیر خبردار دے داغی نروستو ورته د عبادت بدنی حکم کوي یا بنیع زما بجھوڑیا اقم سوالاتا كوا منزنا وعمر بالمعروف حكم كوا خلقو تا فاقارون سرچ روادي وانها منکول كوا خلقو لرا على الملکر نبدونا لكارون خلقو تا خياد بدون منکو چونك داکار چكاينو دي سر رير تکاليف رازي وسبر صبرو کا على ما پاغ مصيبتو نو اصوابكا جرسي تاتا ان نزالكا يقناً دا ترشوه كار من عزم الأمور لا دا مضبوطو پخوكارون لدي ادي وطالبال لا دا بنیادم لكي نورا داب بياني ولا تصوحر تماروا خدكا خبل اننگي ومخ للاسي دا خلقونا کا خلق دا سر خبر كي نواسينا چته خپل مختا غینواله او شاکړي دي ورته دا ته تکبر نه خدا ولا تمشي في الارض مزه تپزمکه کې مراحه پمستای ولي ان الله يقن الله لا يحب خغنګاني کله مختال هر تکبر کول کې فخور الوي کول کې دسمار واقسیدو درمیان روی کافی ماشي کا, کا پتلوستا کی واغدوت خطا کا بیر سواتیک اواز تا پتہ وتا و خبر مکوا ولی ان ان کرل اصوات یقلان دیر ناشنا دا وژوننا لسوتل حمیر خامق اواز زخر دے بیا دلائل عقلی اللہ ذکر گئی علم تراو ایتاس لغوری ان اللہ یقنن اللہ سخر الکوم تابع کړي دي تاسو لرا ما غاف السماوات چي برا اسمانونو کې دي نور اوس په ما یو ستوري تاسو کار کړي و ما او اغژن په ارض کې پزمکه کې دي غره دي سند ندی هواګان دي او دارنګ حيوانات دي واسب علیکم الله پر کړي دي پتاسو نعمتو د الله ظاهره تن حکارا و باپنا تنو پڑتو و من زجر ور کئی زنی دا خلقونا مناغ سوکتی یو جادلو چې جگل کوي حق فرستو سرا فی اللہ فیو الله اللہ کی بغیر علم بغیر دا دلیل عقلینا ولا هدن او بغیر د دلیل نقلینا ولا کتاب منیدو او بغیر دا کتاب رناور کون کی دلیل وحینا اس دلل وسر نشته اخبارسته سرا د الله په توحید کې جګړه کیه اگر تو ورته راځي چې خدای سرهalignږي په سيزو ان دوی زموږ پلان لري چې سکریاي په سيزم وایزا قیل لهم کله جو ویل شي داغه مشرکین وته اتبعو زي ماي پس انزل الله چې الله راalign دي قالو وای بل داسه نه دال نتبعو منزو باغي پسي وجدنا چيون من عليه داغي پکولو ابا انا خپل بلاراد الله ولو اولو أو كان الشيطان اگر كو شيطان يدعوهم ربلل دديده مشران الى عذاب السير عذاب دور بلکدي شيتا ترغي بورگي سيع اوسیاء ما لتا و ما يسلم چاچ اس پار وجہو قل مخ او زانہ الی الله الا تا و او حال لا جدا کاس روان قران پسی نہ قران پ ہدایت تو فقد تمسك یقینا اغمون گلیو لا گلی بل پا کڑای چھ مضبوطہ دل التوحید مثال لا مضبوطی کڑای دے اسماں اندر دی واکھلی او تختائی دی لکفر او د شرک سمندري اته یو کړای مضبوطی تلاش واچین او په سړی نشلیږي ها التوحید مثال د مضبوطی کړای دی و الاله خاص الله تا عاقبتل امور انجام د ټولو کارولو دی تخویف ورکیرا و مل کفر اچ کفر کو فلا یحز فلا یحزن کا خفض نکی تعالی کفر انکار دا گو لانا ممررجم منته دغیوه پهې د ف نم به معاملو خبر به در کوو منته داته پاغې چېد کړيدي ان الله غلیمون یکین الله خپوږې بذااتې سدو په خاوندانو دسیلو مخکې حیسا کې پې غمبرته ت سلیوه اوروست هسا کې ایلانا مررجوم ف ن اوم دې کې منکرین او تاخويف ته لو ماتي دام تاخويف ته مزي ورکومنګ دې ته په دنیا کې قليل الګ ثم نطرفهم بیا برا کا ګومنګ د مشرکینو لرا ال عذاب الغليظ عذاب پیړتا او غړتا دلیل عقلي اعترافي والا ان سالتهم کته تاسو کی د دینه من خلق السماواتي جاء بآكدي الاسمان وعال ارض ازمكا ديب سوى لا يقولن خا مخا وي الله الله قل تور توايا الحمد اغ صفات تخديتوب ودكارص اسي لله يوازي الله الردي بل اكثرهم بل كد دينا ددينا لا يعلم نبوغ اذا الله اغ صفات خاص الله لرا ما في السماوات جب اَسمانونو کيدي والارض او اغا چلان دې سمته کيدي ان الله بيشکه الله هو الغلي الحميذ اغا بي فروازات او استایل د الله علم او د الله معلومات ذکر کړي ولو انمل کچریشي یقینا اغا فل ارض پزمته کيدي سديه ما فل من شجراتي لو او داسشي اقلام القلمنا والبحرو يمدهو او سمندر سي داغيشي من بعده فداس حالكي جدا داغ سمندر نروستو صباتو او و دريابوني او تفده ما ندالله معلومات او کلمات او صفات لكي ما نفدت ختم بنشي کلمات الله معلومات او صفات تالله د دنیا کې حکمت کې سورہ ونی دي ناګین قلمونه جوړکي او یو دریاب داغي سيشي او داګین نور و وو دریابو نراړي ادا الله صفات او دا الله معلومات پیلي کې زدا الله معلومات په ختم نشي سي او قلمونه په خلل شي ان الله عزيز الحكيم يقين الله زور اوره فکمت اور وعلى ذاته اس باد ته قیامت ما خلقكم لا لپیدائش تاسو ولا باثكم او نه دو بار پیدا شتا سو الا کنفسی واحده مگر د الله ته پشان دیو نه ان پیدا کولو کی ان الله سمیعن یقن الله اور بسویر ولدن کله دلیل عقلی ان قلابات شپا اور اس کرا ولی علمترا ایتل ان الله یقن الله یولی جو اللیلہ ننباسی شپا فی النهاری پروز کی ویولی جو اللیلہ او ننباسی روز فی اللیلی پشپا کی وسخر شمس والقمر او اگه پکار کی لگولی تاصل این انور او سپنبائی کلن حریو دنور او سپنبائی نا ایجری روان دی الی اجل اغا وقت پوری مصمماتی معلوم کرشوی دی پا علم دا اللہ کی مقرر وأن الله او يقين الله بما تعملون باغی چ تاسو غوی خبیر خبردار ده ذالکا دا کارونه الله ده کئ رسده پارا چ تاسو یقینو کئ بأن الله چ يقينن الله هو الحق او غ حق ده وان ما يدعون او يقينن اغه داخلا کربلی بندونهید الله لنا علاوا الباطل او غ باطل ده وان الله يقينن الله هو العلي الكبير او چت سای او چت ذات اوږړ ذات ته فلم تره آيته وګوري ان الفلك یقینا قشتائے تجري روانه دي په بحر پسمن دړي به نعمت الله په نعمت الله سره هغه مالج کته غټي پوری ملک ته وړي اذای غل راړي هغه ته کړي دا الله نعمت ليو يعقوب د دې لپاره دا کیشته چلی چو خیتا بل آیات ہی دغبر و دلائلنا ان فی ذلکا یقینا الضی کے لا آیات الخامخه دلائل دی او چالا لکل سو بارل هر اگا کس لرا چډیر سورنا کی شکور او وا کاست پر چډیر شکر گزار وی سمندر کیو سفرو کی تکالیف ہی اب اگے والے صبر کئ او چکل نجات مومن داللا شکر ادا کئ <laughs> زجر ور کوي و يا زاغ اشياو قال چپړ کې دای لرا چالا د کښتو کسانو لرا ماوجل چاپا قال ذل له داس چپا چې پریشان د وري زو د دا سوري نا ولها دغه دا خلق رب ال الله لرا مخلصينه پداه حال کې چې خاص کوي غي له الله لرا ادينا بلنا يوازي الله تاعات کوي بل چاتنا فلما هر کله چې خلاصي ور کوم اندایتا فلما نجاهم هر کله چې الله خلاصي ور کی دایتا ال البر وجتا فمنهم زلی پدایکی موقت اسدن برابر په خپل لاقده توحید باندې روان وی وما يجحد او انکار نکای بیااتنا د دلائل زماننا الا كله ختارن مگر هر اغبیلوزا کافر انکار کوونک یا ایہ الاسو اے خلق اتقوا ربکم او یری گئی د خپل پالونکنا واخشو او یری گئی یومل داغر وذینا لا یجزی چی بدلن ورکئی والیدون پلار او ولدی دغپل بچینا ولا مولودون او نہ بدل ورکئی اګه بچی چر اول شهو هو جوازل يا غبدلور كي عن والده دخبل مورو بلارنا والدنا مطلب زو ولده زو ولت لاروبي خاوند بجي امورم شيء المعمولي ان الله حق يقين اللوزد الله اختيار القيامه فلا تغرنكم مخمقاتو كدنكي تاس لرا الحياه الدنيا غوند الدنيا يا بشبز ولا يغرنكم او دو کړي لکي تاسلرا بالله وبالا الغرور اغه دو کا او دو کور کول کې شيطان اذا الله غفور رحيم ده کوسريا ادا دور مخلوق ته الله تو په کې سپهړلېږي په تو په اخلاص شي ان الله يقينا الله عنده الله سرا علم الصاد يومه قیامت وينزل الغيث او غرا وريبارن ويعلامو پوئيگي ما طاغبان لي في الارحام جي پراتي دي پرحي ملوكي وما تدري نفسون انا پوئيگي او نفس ما زعص دياغشي تكسبو جي كي بدع نفس اغيلر غدن صباح وما تدري نفسون انا پوئيگي او پو نفس بأي عرض ان تموت جي پوكم از نفس مليگي ان الله عليمون یقینن اللہ خبوئیگی خبیر خبردار دے رد دا شرک فی العلم اللہ وی ما سر بل سو پیلم غیب کی شرک نیشتے نا پیغمبر نا فرشتا و نا ولی ازا پار سا مفسرین لکی منصور بادشاہ خوب ولی دو ملک الموت, الموت والا پا خوب کی راگی اتا پوسی تکاو چی زما سورا ومر دے لاغا فرشتی ور دا لاسونه اداسی او چت کرو سار پاسی دو او خلقو ته عالمانو تا دا بیاناو چه ما ملک الموت ملک الموت لیدنه د خوب کې اما د خپل ژوند تا پوسو کنو ما تا اداسی اشاره اکرا نو بعض علماء تابیر کاو ای پینزا کالا دی ده بعض تابیر کاو ای پینزا میاشتی دی او بعض تابیر کاو ای پینزا را دی دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ورته نہ نہ دا مطلب ندې فرشته تا ته دا وی چې داغه پینځه شیزولو کې زه په لپوېږم دا مطلب دے دا پینزو دی ولته دا پینځه شیزونه دي کنه لوته زواله دې تاسو ښکړئ چې دا ما سورج وندې نه تا ته فرشته اشاره وکړه چې داغه پینځه خبرو کې ده ما ته دې علم نشته چې ته وکلام دی په دې د دا سی اللہ پاد پا قرآن پا یکلو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیه دا رنگی سلیمان علیہ السلام تر یوکاس ناستو او ملک الموت راغې دا سلی تا کتلو نو دے پزان شکی شو تا ما تا گوری نو دا سلیمان علیہ السلام نتا پوسو که دا سوک تی اگور تا دا ملک الموت تی بے خواه سلیمان علیہ السلام تا باد تا هواه چه ما هندستان تا بوزی زیده سرینه یاریگم ناغه باد بود تا هندستان تا مالکل موت نا سلیمان علیه السلام تا پوز کئی ایده دی کسوی داوی ایده تاور تا نیغنی قولی قتل ایماتا خدای حکم کرو چه ایده صابتا پا هندستان کی اخلی ایده دل تا تاثره ناسته رو زیران هم چه دا بسن کیگی آنو از در الله حکموی بس در پخپله جمعه اندستان تا بعد تاوه جمعه اوسی ولتا بساوه اخلم لو ناسه وما تدری نفس با ای عربن تموت یا ناسه تا پتنش نجده و کم از بکر کم بریگی آمال کلمات هم دا پتنوا چی دا بسن که ایده خودل تنسته اما تا درشه جده دستا با تا اندستان که اخلی پوشوید دا دا اللہ قدرت و طاقتو ندی سورت و دا په ترتیب کې بتیس نمبر سورت تے او پلوزول کې دا پچتر نمبر سورت تے رستو دا سور مؤمنون دا سورت داوان نفی دا شفاعت قهری پا اللہ والے سوک زورور نشتے چالانا وہ جرم دکوفر او شرک خلاص کی دا دعوا ددی صورت 34 نمبر یاد کیلا او ربک تما قبل سرا مکی صورت کې لقمان کې لا شرک شو یا بنی لا تشرک بالله ان شرکا لظلم عظیم ندی صورت کې دشرک چې کوم مبدأ دا مبدأ چې دا غي نه شرک پیدا کیږي شاغه شفاعت قہری ده نو دې صورت کې آغا الله رد کئي شفاعت قہری الله رد کئي او خلاصہ دې صورت کې بابونه دوا دي یا باب 23 نمبر آیات پوره دي اځم تر اخر آ پوره بسم الله خاص پمدا د د الله اسی الله الرحمن الرحيم چا عام او خاص مه روانه کاون کله الف لام میم الله خوږي پمراث خپل د دې حرف ننا ترغيب ورکه قرآن تا تنزيل الكتابي را لګل د کتاب لا ري بفيه نشته د شک پدکه د جملہ مرتری ز شو اصل داسره تنزيل الكتابي را علی قراان من رب العالمین لترفت ربنا مخلوقات ندی لا ری بفیه دکه شک نشته چې دا د الله له طرف نه دی اس بعد تر رسالات اب یقولون بلک وی منکرین افتراه جو کړه دی پیغمبر قران لره ده ځان نه بل تاسنه الحق ده هو حقه من رب کا د طرفه دراستانا صلی الله علی گلی ده لطن ذرا ده دې پارا چې تو یاره پده قرآن قوم انداس خلق ما آتاهم چه ندر آغل اغایتا من نظیرین یاره ورکون کے من قبلی کاستان کا پو خوال لعلهم یه تدون وی یاره و ده ده پارا چه اغای پسما لار روانشی قرآن کی زائی پسائی لقرآن در آلیگلو حکمت دا ذکر کئی چې دې قرآن معنی بطه یارول او زیر ورکایی ایره دا پارا چه خلق پسام لارشی دعوه دا سورت سوا رد شفاعت قهری ثم مستوه بیا الله اللہ الله اللہ غزات خلق سماواتی چه اپیدا کردی اسمانونا والاردو از مگا وما بایلہ ماغا چه پمیند دی دوالو کی في فی ستت ایامن اپیدا کردی پشپگ روزو کی رستو حامیم سیجدکی باشپگ روزی راشی ثم مستوه بیا غبرا برده خپل دخپلشان مناسب علی العرش پاغتخ مالکم نشت تاسل را من دونه دالان علاوه من ولی سخلاس انکی ولا شفیع او نشف عرسک انکی افلا تتذک کرون نولی تاسل سیت ناک لئی یو دبر الامر انتظام کئی دکار من السمائی دبرنا الالارضی چرالیگی از مکتا ثم يرجو بأخي جداكار الیه الله تعالی فی یوم القداسر و رزکی قال بقدره چدان دا اندازہ داږي الف سنت زر کالا مما داکلونا تعذون چتا سوغیل رشماری دنیا زر کالا او دا اخرت یورز سورہ وارض کی وراشی یورز به 50 زر کالی التوا داغه و زاہد کو انشاء زالکا دیکارونو والا عالم الغیبی خبردار دے پپٹو و شہادتی و پخکاراو العزیز الرحیم زورور و رحم کول کے دے اللذی آغازات احسن کل شیئل تخیصت کردے دے حریو شیستا خلقہو پیدایش داغو خلقہو پیدایش داغو آغای پخیصت ترقی پیدا کردے دے و بدعا خلقہ ها پیدا کرے دے شروع کرے دے اللہ پیدایش دے ہو ایبنی آدم من فیلن دا خاٹینا سم مجالا نسلہ ہو میا گرزوڑے نسل د آدم علیہ السلام من صلالتن داغا چانکڑی شو خاٹینا من ما ایم مہین دا اوبوس پکونا من صلالتن داغا چانکڑی شو اوبونا من ما ایم مہین جس پکیو ثم سواهو بیا برابر که دا بني آدم ونفقه فیه پوی که پاغه که من روحیه دا روح پلنا و جعل لکم السامعا اللہ گرزولی تاسل رغو گنا والابسوار از ترگی والافئد از لنا نا دا دیوان شکر دا اللہ دا کل پکار دی قلیلا ما تشکرون ډیر لک تاسو شکر و نه مشرېواقییده داوا چې منږ بر شو او خاشونو من بهڅوک جووندي کوي و قالو وي دا کاافران ا دا دولنا کله چې ر شو منفل ار دی پهزمکه کې او خلق جديدو آی به منږ په پیداش نوي کې نه نه الله وي بل هم بلکېدبللق رم د ملاقات لدي د خپل راب سره کاافون کار کوي قتهور تووایا اروح الاخ لاستاس ما لكل موتي غا فرشتة دمارغو الذي غا فرشتة اوكل بكم شنو قرار كنيسان روحونا غستوستاس ثم الى ربكم يا بخبل ربتا يا بتاس وخل ربتا ترجعوا الواقص كل شيء نحاب مسجدي بلغيرن بريات كي الله وي لفرشتة دمارغ دا يودا نو مبتدین او بریلیانتی دلیل نیوی په دې خبره چې یو فرښتہ سالبی دنیا تا سلو ورو تا هر ځای حاضره حاضر الاله خلق روحنا اخلی نو محمد صلی الله علیه و سلم او حاضر ده کنا لاغي جواب موحدین کوي دلته دا ملک نہ مران جنس مراد فرشتا دی یو فرښتہ نا ډېری فرشتي لاغي دلان ډېری فرشتي دی اباح کی سورتوں کی الانعام کی نساء کی عرب کی دی سورتوں کی تیرشیوی توفتو رسول اللہ جمر عزی زما فرشتې مری پدې خبره پويږي نو دایو فرشتیا نه ډېری دي آیا دا یو دا او د دې دلان دې د خدمت ته پارا دې دی سره ډېری دی دي دا مطلب دی ښا ولو ترا کتوې دې اېل مجرمونہ فدا وحقی نا فرمانی کون کی نا کی او سهم کته کون کی با اخپل سارونا عند رب بهم پلیس درب ددی وی با دی ربنا ایز منگربا اب سورنا منگولی دا دلائل و سمیعنا منگواری دا فرجعنا واپس کبند دنیا تا نا عمل چه کارو کو صالحال موافق نا سولنا تا الا موقنون یقین المنگیو یقین کون او زمن یقین را غے. الان د دنیا ټولېږي چې موږ صحیح کار وکړو والا شينا کمن غختل لا اتينا خامکا ور کړې بومنګ کله نفس هریا ولاستا خدا ه هدايت تاغو هریا نس په ما پیدات کړو ولكن حق القول لكن ثابت دوینا بندي زمانا هغه وینا کمدا لم لن خامکا زبر دكم جهنم دوزخ لچاله بن الجنه لبير يارونا والناس يو د باندې یاډونا اجمعين د غړډونا وايي ورته فزوکو اسګي بما په سبب داغي نسیتم چ تاسو یې راکړیوه لقا ايوبكم ملاقات دروازه تاسو هاځه دروازه لا هو تاسو یې راکړیوه تاسو انکار کوو اديله هسي تیارې نکوسړیا یو په اورګټو ګټا ان لا نسالكم يقينا بمن تاسو پر خدای جنت ته خوشاله و نا و زوقو سکی عذاب القلد عذاب دیشوالی اولي بما كنتم تابلو فسبب دعو چې تاسو دنیا کې کول ان ایمان ساتي به آیات زمن په دلائلو الزی لا خلق کلا چه ورتا پلاو لسیت ورکلیشی بیها پا دغا دلالو خر رو پریوزی دی سجدن سیدک اونکی اللہ تا وسبحو پاکی بیانه یغی بی حمد ربیم سردستایی ندر خپل وهم لا یستکبرون او غیلوی نگی تا تجافا دڑیتی جنوبهم ارخوند دی عن المدواجعی دا بسترونا سمتلب بیداری تمام اشپو دنی یدعون ربهم اغیرہ بریخ پل رب خوفاً پداس حال کی چی یریگی تی وطمع, وطمع پداس حال کی چی امید ور تساتی چې اوبا بی مخی ومیم ماو باز داغا مالنا رزقناهم چې من ور تور گرده یلفقون خرچ کئی پلار دا اللہ کی اللہ تسجدل گئی الله تعریفونه کوي او د سپېڅلي ته جدونه کی او کمال چې ور کړی عجیب تلاش کوځي په جهاد او انفاق فی سبیل الله کې لګی بشارت فلا طالب الابسل لپویږي او نفس ما پاګي اخفي عليهم چې پټ ساتل شي ويدي دیده پاره صو بالم قرت عیون پټ ولا ساتل شي ودی یخوال دسترغو ترګي به یخي دلهې پټې موبسیل وي جزا د جنسه د عملئ دی عملو پټ کوو د خلکو نه چرییا په کران شيله وله پټه خوشالی سااتلی ده جذا ان بدلهور تورکل چې بدله بماکانو یا عملون په سبب داغې چې دای کوله اوقابل کوي مقابلله کوي په مییان د فاس کې او د مومن کې افل کاله ممنه آیا هغه څوک چې مومن کمن دې ایا دې داګه مومن په شان چا کان فاسقا چې وی هغه وتون کړه الله د دیننا الله په خپل پیسہ لکه لا يستوون ندي برابر دا ځوار یو بل سره نو چې ندي برابر نو ملون کو تب اشارت عمل الذیرا عملو هر چا خلق ته چی باندې اورل دي وابل الصالحات کارونه کوي موافق د سنن فَلَهُمْ غَيْرُ پَارَا جَنَّتُ الْمَأْوَى غَيْرُ پَارَا جَنَّتُ الْمَأْوَى لُزُلًا بِالْمَثْيَار تَوَرَّكُوا لَشِي مِلْبَسْتِيَ وَمَا كَانُوا يَعْلُلُ بِسَبَب دَغِ چي دِي دُنْيَا کې کوله اَلَکَد دُوَي بَدَلَ فَاسِقُو اَغَدَ پَارَ يَرَا تَخْوِ وَالَّذِينَ فَسَقُوا هر چا خلک دې چې د الله د توحید او دین نه وته دي فَمَأْوَاهُمْ زَادُ سِيدُ دَغِ النَّارُ اور او ارادو هر کله چې غړیا غي ان یخروجو تل داغيملله د دغ وور نه دواپس پکشي غي في په دغ وور کې وقيلهله هم او بهشي داته الله د طرف نه ضوقو اوسګي عذابان لاې عذااب دور الله زی غه کوتونم چېي تاسو بیاغې لره په دنیا کې توکذبون د غجل کوول کې. ولا نذيقنهم خاما خاما بسكودايتا من العذاب الادنى ذا عذاب معمولی نه او دي سي نه په دنیا کې دون العذاب الاكبر ما کېد عذاب غټ نه دا دنیا دی هغه معمولی دی او بل عذاب د اخرت ته غټ دی او دې مانا مفسرین کوي دون عذاب الاكبر عذاب به دنیا کې ورکو ماخه دا عذاب غټل چې عذاب د قبر دی کله ده پوریږي کله پوریږي عذاب قبر آیاتونه ځان سره لیکي کله راکه خلک وايي پنځه پیران دا عذاب قبر نه مڼي ولکه منبوعی نه مڼو منګي خو د قران له ته وته راته ده کوم ځای نه ثابتای تعالی او قران نه درځي ان درته معلوم دي من به درته د قران نه ثابتو لا عذاب ولا أولي وركي لعلهم يرجحون إذن فارج دا خلق ويريگي أب دنیاك دخبل قناعون لواب باسشي ومن أظلموا سوكتلوا ظالم من من داغت شانا ذكرا جيات کرشي أغتا بآيات ربه دلائل دخبل رب ثم آرادا بيا مخوارا يغا عن هذا دغ دلائلنا إنا يقين المن من المجرمين دمجرماننا منتقم البدلا غستون کیو دلیل نقلی ابو صالح علیہ السلام نا پرد شرک او شفاعت قہری ولقد اتینا یقینا الورکلم <تصفح> موسی کتاب موسی علیہ السلام تا تورات فلا تکن تمکیغ ای پیغمبرا فی مریۃ الشک کی مل لقائی داغستون د موسی علیہ السلام خپل کتاب لরাল لقائه يوما نذاك ليك شك ما کو چې خپل کتاب د الله تر طرف نه نو هغهسته پدې ده پوي گئی دوما ولا قد اعطينا يقينا ور كده ما وصل كتاب موسى عليه السلام تورات فلا تكن تمكي في في مريه الفشكي لقائه د ملاقات د موسى عليه السلام نه خپل کتاب سرا دره معنا ولا قد اتينا يقين الوركلمه اوزل كتاب ابوسال سلام التوراۃ فلا تكن تبكى في مريقتل پر شک کی مل لقاہی د ملاقات استانا د ابوسال سلام سرا د معراج پشپا باندي وجعل الله گر ذولوبن هدن هدایت لبنی اسرائیل ابار الا اولاد يا کوب اگر زولی امن دا اغائینا احمتاً مشاران یهدونا بی امرنا چه اغائی با بیان کهو خلقو زمن په حکم زمن پا دا مشاران بی اولیکرو لما صبرو هر کل چه اغائی صبرو که پا تکالیفو وکانو بی آیاتنا یو قلون اوود اغائی دا اللہ پایاتنو یقین کون کی وفاسرین لیکی مشری سری تا پسا میلاوی گی یاو دا دې چې تکاليف برداشت کی دا الله دې ادوی دا دې چې دا الله پایا تو یقینی الله د ځه خلقونه مشران جوړي پويږي اا الا ربک یقینا استعب هو يفصل بینهم هغه بابا یې سلاکای پویان ددای کې یومل قیامت پر ورځ قیامت ایسلبا پس کې کوي فیما پاغه مثلو کې قانون جوده فی پاغه کې یختلفوا الاختلاف کا ان کی اولم یهدی لهم، آیا ندخ کار دی مومنانو تا کم احلکنا، اولم یهدی لهم، آیا ندخ کار دی خالکو تا کم احلکنا سورت با کردی من، من قبلهم محقید دائینا، من یم شوونه دا د مکې خلک زي في م ساکن پهکډراتو دغید اغی کې ان في ظکه یقین په دی کې لا آيات خاامقاډیر د لادي او لا نود ناوري او لم یا را آیا د نګي ا نسووق مع یقین من خو شړوبو الأرض جوورېغزم کې او شارته. فنخرج به رو باسو پديو بو سرعن پسل تاکلو چخوری منهو داقا پسلنا انعامهم دانگر دا دا تانتی بسواقو وانفسهم او خوری دا غینا پخ بلا افلا يبصرون نول دا دا اقل نکار ناقلی ویق افلا يبصرون نول دا دلائل إن كنتم صادقين في يتعصر إختياء وينكيه پیغمبرانو قل أوايا يوم الحفتحي فروز دا لا ينفعوا الذين كفروا فإذا من رسي آخل كتا شكافران دي ايمانهم ايمان رالد دي زكا بوقت ايمان دي ولا هم ينظرون ونبدأت كتلشي ونبدأت مهلت وركولشي فآارض عنهم مخواراو ده دی دردو بدونا وانتظر انتظار ورتو کا ان لهم منتظرون یقینا دیوم انتظار کول کی دی سور احزاب سور سجدی پسی دا تین تیس نمبر سورت تی سورت الاحزاب پلزول کی نوه سلور نمی شلی بل وصول کې ره پاسته سورې آل عمران نا دا سورته دا وسه دا تیزی ور کول دي په تبلیغ باندې او پیغمبران زماد آدین په بها درای خلق او تورثو دا داواله 45 نمبر آیات ته سورې احزاب کې رب تسره ماقي صورت کې اسباد توحيدو ندلتا الله داوت ورکې ताबیدارای د خپل رسولتا او دے پیغمبر پس روان شئی. سالور دی پیغمبر پر روان شي خلاصه اصلور بابو ندی رمبله باب تر هم پوره دی اځویم باب تر آتشتم پوره دی ادریم باب در 41 ته اوصل اورم باب تر اخره ده بسم الله خاص په امداد د نوم د الله رازق الله الرحماني چاغه پہاڑ چا مهربانای کون کده ار رحیمی داسه الله چا خاصه مهربانای کوي په مؤمنانو دغه خطابات الله دی صورت کې کوي سم مؤمنانو ته او سم محمد یا ایه النبیو اے د الله پیغمبره اتق الله ته الله نو یریګه ولا تطیل کافرین ال تخبر ممنه د کافرانو والمنافقينو ده منافقانو ان الله بشك الله كان ده علیما پورا پویا حكیما حكمت والذاتو ده مكیم و الزمی مشرکین راغلو اده مدنی منوری لمنافقانو پواسطا محمد صلیم سرم علاوه دلو خبر سوا تووایا في زمن ده آلحا زمان شفاعت پکای نور خبره نو و تا راو منو او دا من سره ومانه الله خپل پیغمبر توئی زمان او یریگا ول یعنی یری دو دل تا امر ده د پاره دوام څنګه یریږي دغه سی یریگا همیشه دا کافرانو منافقانو خبرونه مری په شرکی عقیده چا سره اتحاد او نکیخه تا خل کوئی اتحاد کو پسو پسو وجد خدای دین راولو توحید او لو تاسو رایه اتحاد سوق کوي دا ول لاغه عقیده وګور چې څنګه آ موږ یې اتحاد کو یا ایه النبیو ادا لا پیغمبره اتق الله همیشه یری خدای نه والا کافرین خبره ممنه کافرادو والمنافقین د ولئن الله كان عليما يقيننا الله خبي يق حكيما حكمت ولا ذاته لو جدي خبره نه ماني نو کاي بس اوت بيزا ماغي پسيوها اليكا چي وحي كول شي من ربك د طرفه دراستانا ان الله بيشك الله كانه بما پاغي تابلونا چتا سوې کوي خبيرا خبردار و لنجد دیسره تعلقات د سادت بیا بجوان څنګه روم الله وی وتوکل علی الله ازان اس پر الله وقفا بالله وكیلان ابو رد الله پاک زیبا ور دیسورت کې الله شفاعت قهررت او راوځارنګي د مشرکین او رسم او رواج دارت کړي زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه وماشوموالي ده بنو قلب قبليو مور سره راتو نداغ زماني غردائيان و بدماشانو ده مور نواقستو اده عكاس ملت راوستو اوه ودا او غلام ده منگه خرسو نحاکیم بن حزام اغا واغستو لده خدیجی رضي الله تعالى عنها وکيلو اغیل احواغ استو لو خدیجی رضی اللہ تعالی ها چه کل نکا پیغمبر علیہ السلام سر اوکو ندائی پیغمبر علیہ السلام تا زید رضی اللہ تعالی عنہو حبک وی بخف پیغمبر علیہ السلام ور زان لہ متبننا جوڑکو متبننا ستا وی ایبن زوی تا وی بابی تفعول دستا پارا دی ستا زوی نیو تی زان لہ پزور زوی کی متبننا نو خلقو باورتاویا پیغمبر علیہ السلام با اموی زید بینی محمد زید کی زوید محمد صلیم دے ہوئی گئی؟ آو. نو پیغمبر علیہ السلام ورلخ دخپلی پوپو لورو کلا زینب بین تی جحش رضی اللہ تعالی عنحا نو دخزی اللہ خاون کور روغ را نگئی نو زید رضی اللہ تنہور آگئی پیغمبر علیہ السلام تیزم کور سم را نغی. زدلک طلاق ورکو پیغمبر علیہ السلام ورتئے طلاق مو ورکو پیغمبر علیہ السلام ته د واجب پر زریه معلومه وا چې خدای به ما ته وای چې دې سره تني کاو کا وکا. ازما پدې ملکې زما پدې ملکې او دې دنیا کې دستوردارې چې را متبنا خپل ژوند یې ګره لشی نو خلک به بیا وای چې د زوی خزا وکړان ګوري وکړه له په لوی مصیبت پاهته شو لته دا متلا کوخه ا دې خبره پوری کیوه دا رساب په عربو کې لمؤنافقان او يهود او کافرانو يحقله کنا د خپل زوي د زوي د خدای سر دي کاو کو نلا ويننا زوي کو اگې چې د سړی نه پیدای دا زوي نه دي دا خو د خپل زوي دی زوي خواه کوي چې د سړی نه پیدای نو د ده محمد صلی اللہ علیہ وسلم نخونه ده, ده پیلا نو ده, ده پلار کشتی کنن زید ابن حارسا ردوی اللہ تعالی عنہ نو ده رسا بخوا ادارنگی خلکو بزوی زمان دو جنو ندی اخلکو بزوی زیار بیوکو پلی خودی تبیویستا ده شاپا ما باندی زما د مور شایدنو ده بی مور گانالا نو اللہ وی وی دیو انسان پوزوکی د ورځو نه لشته دا یو ورته وې دا که بل بدا کوا نو یو باندې شکولې دا که سي د دنیا اسمانو از مکو د پاره بل خدای نشته سمجه د سري خزا ور کې دلی شي دا که بغیر د الله نه بل څوک خدای شته نه سمجه پرديجو په خپل باندې زوی کې دلی شي دا ته د دې نه زاب د پاره بل خدای نشته په دې د پوي کوي آ دا رسونه باورې راتкай وره یې چې دراسه پټای او په خپل ما تهي خلک دیار سره وای کړي